وقال جميعنا اللهم يسّر لي أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا Allah subhəna təala eləyiniyəmlərlə görə şükür etməliyik və qol daima bilməli ki o nemətlərə görə Qul öz rəbbinə şükür etdikcə Allah subhantan o neymətini daha da artırar və bu e, neymətlərdən biri də Allah həm də olsun ki, biz əminə mağsı ilə yığışıb, yəni Allah subhantanların elmini öyrədib, onu tətbiq eləyib və insanlara başa sala bilirik və bunun üçün Allah subhantan da man dua etmək lazımdır. Allah s.ə. evi-ev əhlini hiss eləsin, Allah s.ə. dəlamat hiss eləsin Amen. və keçdiyimiz e, dəhsləri inşallah, hamısını inşallah faydalandırsın. Amen. Və biz e, bugün Allahın izni ilə Şeyx e, İbrahim Rehli Həfizahovlanın yəni, Əhli Sünnənin qədərdə, yəni müxtəssəs qədər haqqında, yəni kitabının ikinci dərsindəyik və biz keçən dərsdə qeyd etdik. Yəni, qədər və qədərin lügəti və istilahi mənasından danışdıq və qeyd etdi ki, qada lügəti mənasında ayırmaq, bitirmək, yerinə getirmək və bitirmək yəni, mənasındadır və qədər də lügəti mənasında dedik ki, təqdirdir, yəni ölçüb, yəni, bitirmək mənasındadır. Amma şəri mənasına qeyd etdi ki, təqdir Allah subhantala öz məxluqatını xəlq etməmişdən qabaq, öz elmi ilə əmən məxluqatın Ə, təqdirini ona xəlq etməsidir və qada isə həmən Allah SWT-nın öz məxluqatında həmən o təqdirini, yəni icad etməsidir, yəni yerinə yetirməsidir və baxımdan ə, dedik ki, ə, qada və qədər ə, ikisi də ayrı-ayr mənəndaşiyyiniz ki, İbn Husaynı Allah vurduğu kimi, onlar əgər ikisi bir yerdə gəlsə qada ayrıdır və qədər ayrıdır və görə ayrı-ayrılıq etsələr hər biri hərisini yəni şamil edir. Necə imanla, yəni İslam, yəni kimi. Və həmçinin də qeyd elədi ki, e, bəzi alimlər onlardan hansının birinci, yəni olması barəsində deyəndə dedi ki, onlardan ən birinci hansı olur? Qədər. Ən birinci necə ki, e, dərzi libası, paltarı e, və ya da şalvarı e, iki qabaq ən onun təqdir edir uzunluğun, enliyinin, qısaсынын, qolun, ayağının və s. və sonra artıq onu ölçüb biçəndən sonra onu artıq kəsməyi var. Bu artıq onun, yəni qadasıdır. Fəqdir, yəni qadadan yenəvəl yəni, olur. Və həmçində e, qeyd etdik ki, yəni, o qada indişi bizim cəmaatın dediyi qəza kimi, yəni nəzərə alınmır. Qada artıq yəni yerinə yetirilmək, yəni deməkdir. Və bu indi inşallah və həmçində biz bu barədə, yəni kitab və sünnədən də yəni, bunlara e, müqtəssərd olsa yani dəlillər gətirdik və inşallah bu gün biz Allahın izni yani ikinci dərsimizəyik və bu ikinci dərsdə e, marad və qədər və adillət var yəni, qədərin mərtəbələri və onların yani dəlilləri və aləsində olacaqdır. Zəkər İlmami İbn Qeym ənnəl marad vəl qədər əlləti mənləm yümin bihə, ləm yümin bil qədəri ərba. İbn Qeym Rahmanlı buyurur ki, e, qədərin mərtəbəsi hansı ki ona İman ümmətdən birinə iman gətirmə müəmin salmaz. Həmin qədər mərtəbəsi, yəni 4-dür. Yəni 4, yəni 4 dərəcəli və 4, yəni mərtəbəsi var. əl ula, Birinci Allah subhanahu va taalanın e, hər bir əşyanın olmağın qabaq onun haqqında ilmi olmasıdır. Yəni o ilim Allah subhanahu var, həmən o əşyanın yəni olmamışlığından qabaqdır. Buna da birinci e, müxtəsr olaraq birinci ə e, mərtəbəyə ilm deyirlər. Yəni Allah Subhanahu hər bir e, şeyin olmamışın qabaq onu bilməsi. 2-ci e, kitabətu e, laha qablə kawn. 2 həmən o əşyaya Allah Subhanahu ona yazsını yazması. O olmamışdan qabaq. 2-ci müxtəsel olaraq buna e, mərtəbətül kitabə deyirlər. Yəni yazı, yəni mərtəbəsi. Üçüncü, cü məşiyyətuhü ləhə. Allah Subhanahu həmən onu istəməsi. Həmən o şeyin baş verəcəyini, o şeyin yəni istəməsini, yəni hər şeyin yerinə yetməsində hökmən Allah Subhanahu Taala istəyi lazımdır. 3-cü mərtəbədə budur. Dördüncü cü mərtəbə Xaliquhu leh. Allah Subhanahu istədikdən sonra onu xəliq etməsi. Aydındır? Və inşallah bunların təsfillatı ilə danışaq. 1-ci mərtəbə tulə vəhiyyəl ilmus səbi. Allah Subhanahu bu şey barəsində olan elmi. وهي الإيمان بعلم الله الزواجل المحيط في شيء من الموجودات والمعذومات والممكنات والمستحيلات في علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وأن علم ما خلق عاملون ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وعلم أرزاقهم وأجاله أحواله وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقواتهم والسعادتهم ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار قبل أن يخلقهم ومن ومن قبل أن يخلق الجنة والنار علم دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وصره وعلانيته ومبدأه وموتهاه كل ذلك بعلمه الذي هو صفته ومقدر اسمه العليم القبير آل الغيب والشهادة العلام الغيوب E, bu, İbn Qəmrəhmallan e, o barədə olan yəni, e, qeydiyyatı da buyurur ki, bu, e, Allah Subhantallanın hər bir şeyə elmi ilə ahat etməsidir. Hər bir şey e, olana, yəni e, mövcud olana, olmayana, mümkün olana, mümkün olmayana, hər bir şeyin al, hər, e, hər şeydən öncə e, necə olacağına, olacaqsa necə olacaqdır və hər bir şey e, məhlukatın öz əməllərini, o məxhulqatı yaratmamışın bax, o məxhulqatın xəliqini və e, onlar e, xəliq olunandan sonra nə edəcəklərini, o onların rizqlərini, əzərlərini, hallarını, əm, əməllərini, onların hər bir hərəkətini, ondan hər bir sakitliliyi, yəni hərəkətli və hərəkəsli olduqları halları, o onların qədbaq və yaxud da xoşbaq olduqlarını, onlardan hansı cənnət əhlidir, hansı cənnəm əhlidir. Yəni, onları xəlq etməmişdən qabaq. Və cənnət və cənnəmi xəlq etməmişdən qabaq, e, kim cənnət əhlidir, kim cənnət əhlidir. Və hər bir şeyin incəliyini və onların dəqiqliyini, azlığını, çoxluğunu, zahirini, batını, e, sirdə və açıq aşağıda olduğunu, e, əvvəlinin və sonunu, hər bir şey Allah subhantalarının elmi ilə e, elmi ahat edib. Və bu, Allah Subhanallah adıdır, el-əlim Əl və el-qəbir onun adıdır. Və Allah Subhanallah hər bir, yəni, qeybi bilən və şəaliyyəti bilən, e, qeybləri bilən, yəni Allah Subhanallah taradır. Yəni, müxtəsir olaraq onu gedirmə lazım ki, yəni, birinci mərtəbə, elm mərtəbəsi deyəndə, yəni, elm, birinci mərtəbə, elm mərtəbəsi deyəndə, yəni, hər bir şey mövcud olan, yəni, hər bir şey, yəni, Allah Subhanallah xərq eləti hər bir şey, Yəni, yaradılmamışıqa bax onların halı, yaradılandan sonra onların xarət. Hər bir məhlüqat onların e, xəlq olunmaşıqa bax və onların əməllərinin xəlqi, əgər onlar e, olsayırlar necə olacaqlar və cənnət və dəhinnə məhəli və onlar yaradılmışın əvəli və yaxud və s. Yəni, bütün hər bir şey baş verəcək hələkəsiz olan, yəni quruda olan, suda olan, olmasa torpağın altında olan, dənizdə olan, Ə, hər bişi şey haqqında bilən, yəni Allah Subhanahu va taala Bu da yəni birinci dərəcə haqqında yəni budur. Bunu da İbn Qayyim Rəhməhullah Mədəris-səliqin kitabında qeyd eləyib. Amma bunlara dəlil barəsində isə Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Qul yəni, Allah hansı ki ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, o həqiqətən də qeybi və şihadəti biləndir. Və həmin səndə Allah buyurur ki: Və onda məfatihül geyb, la ya'lemuh illahu, və aləma fil bər vəl bəh, və ma tescir min vərqatin illə ya'lemuha, və la habbətin fi zulumatil ard və la rəsin kitabin mubîn. Allah səna buyurur ki, və ondadır geyblər, geybin, yəni açarlar, ondan başqa heç kəs bilməz. Hava quruda və sud olanları, hətta hər bir vərəqin düşməsini, yəni hər bir yarpağın yerə düşməsini yalnız və yalnız Allah Sübhana və bilir. Və həmçində e, yerin altında zülmətdə olan hər bir e, xırda bir zənnin, e, buğdanın, hər hansı bir bitkinin bilən və hər bir yaşı və qurunu bilən yalnız və hər bir şey Allah Sübhana və Taalanın, yəni açıq-aşağı, yəni kitabındadır. Və həmçində Allah Sübhana buyurur ki, "Lita'lemu ala kulli shay'in qadir və enna Allahu qad ahqqaqa kulli shay'in ilma." Biləsiz Allah subhanu ve teala her bir şeye qadirdir və Allah sonradan hər bir şeyi öz elmi ilə yəni ahvalədir. Həmin sənin Allah subhanu ve teala buyurur ki: "O izqala rabbuka lil məlailikə inni cəa'in fil ardi xalifa." Qaluvə təcə'lu fiha men yusəlifə fiha və yasliqud dima. Və nahnu musəbihun bihamdik və nuqətəsulək. Qal inna alemu ma la ta'lamun. O zaman ki Allah subhanu ve teala mələklərə yerdə Allah Subhanallah dedi ki e, o zaman ki Allah Subhanallah mələyələrə dedi ki mən yerdə bir xəlif yaradacağım, yerdə sakin yaradacağım, onlar dedi ki ya Rabbi sən yerdə qan tükəcək, fəsad törəcək bir kəs xəlif etmək istən və biz sənə artıq təsbih edirik, sənə təhmid edirik sənə e, pakilaşdırır yəni təqris edirik və Allah sonuna buyurur ki həyətən də mən bildiyimi yəni bilmənsiz yəni və mücahid rəhmə Allah, bu ayənin təfsirində buyurur ki, al-məminəli iblis el-məsiətə və xəla və xəlfəhu ləhə. Və həmçində Allah Subhanahu bilirdi ki, yəni İblisin məsiətini və bununla da belə Allah Subhanahu yəni İblisi yəni xəliq etdi. Həmçinin qətə də bu ayə haqqında buyurur ki, kənə fi ilmin ləh annu saykunu min tilka al-qəlif xaliqətə anbiya və rusul və qom salun və səkən və səkənul cənnə. Həmçinin qətə də rəhməlla ki, Allah Subhanahu bilirdi ki, yəni öz məxfuqatlarından peyğəmbərlər elçilə olacaq və salih qoyümlər və cənnət sakinləri yəni, olacaq. Yəni bu ə, ailə yəni xüsəsərdir və ham bilik yəni Quran və ə, sünnədə ə, bu ə, barədə olan cəlilə həddinə ansız çoxdur. Sadəcə burada müəllif Rəhməhullah yəni öz ə, kitabını yəni şərtə uyğun olaraq ixtisara yəni istililik yəni verir. سنة حدثة إمرام بن حسين رحم الله رضي الله عنه بوريشه قال رجل يا رسول الله أَيُعْرَفُ الْأَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَحْلِ النَّاةِ قال نعم قال فَلِمَا يَعْمَلْ آمِلُونَ قال كل يعمل لما خُلْكَ لَهُ أو لما يُوَسْتِرَ لَهُ إمرام بن حسين رضي الله عنه بوريشه برشه يا رسول الله مجد زنة أهل زهنم أهل بمار زنة بزهنم أهل بمار بمار بمار بمار və dedilər ya rasul onda əməl niyə görə lazımdır Peygamber deyir ki hər biriniz əməl edin hər bir kəs öz ona xalq olunmuş ona xalq olunmuş əməllə yəni tələf gedir və ya da ona hesablaşdırılmış yani yazılmış əmələ gedir. İkinci hədisdə İbn Abbas radillahu anı buyurur ki qal su ilə nəbi sallallahu Allahu alemu bima kan ki Peygamber Peyğəmbər sallallahu əleyhi müşriklərin övladları barəsində soruşanda, Əli Allah təala dedi ki, Allah Subhanahu onlarin əməl etdiklerini, edəcəklərini, yəni daha yaxşı, yəni əgər onlar sağ qalsaydılar, nə edəcəklərsə, onu Allah Subhanahu yəni daha yaxşı bilir. Həmçinin Əli rəziyallahu təhəndində buyurur ki, "Fəna Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm də təyə min cālisan və fiyadihi auzun yənqutu bihi tarafa arasa faqal" Mən kimim, min nəfsim illə vəqt və ilm mənziləhü, mənziləhü minəl-cennəti və nar. Qalü ya Rasulullah, əfələnə səxil. Qalə la ya'malu kulun müyəssər liməquləbə lehu kumə qara. Fə ammən nə'ta vətəqa və sədaqə bil-husna. Həmçində Əli rəziyallahu anhu buyurur ki, bir gün peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əlində diləğəzən oturmuşdu və birdən başını qaldırdı və dedi ki, sizdən hər bir nəfsin ə, artıq yeri E, cənnət və yaxud da cəhənnəndə olması yəni mənziri bəllidir. Və dedilər, ya Rasulallah, onda biz yəni, hər öz əməlinə arxan olsunmı? Onda Peyğambələ dedi, xeyr, əməl edin. Hər bir şəs ona ə, əməl ə, xəlq olunan, yəni əmələ, yəni ə, əməl üzərində də yəni gedir. Və sonra Peyğambələ səhəm oxudu ki, o kəsdər ki, ə, ə, beydilər, Allaha iman gətirib, ə, Allaha qoxdular, yəni öz imanlarını Peyğamb və təqvalı oldular və e, Allahdan e, gələnlərə, yəni təsə geləcdirlər. E, və həmçinin o ayəyə gedir oxudu ki, "Fə və, və biz onu bir artıq e, haşanlıqlara, yəni e, qovuşdurur, yəni haşanlıqlara, yəni yerəldərik." Yəni, bu hədislərin ümumi məzmunu ondan ibarətdir ki, yəni hər bir şəxsin e, cənnət və ya da cəhənnəmdə yeri bəllidir amma bu o demək deyil ki, insan artıq ə, öz alçılıq üzərində və vaxta ki, ə, öz günahları üzərində davam edəcək və aklını dələ qoyacaq onu təvhid inənəcək ki, artıq mənə bu xalq olunub və mən də bunun üzərindəyəm. Xeyr, <gülüyor> bu, bu o demək deyil, yəni bu o demək ki, yəni peyğəmbər s.ə.l bildirir ki, yəni əməl edin. Əgər sən əhli iman əhlindənsənsə, təvhid əhlindənsə, əhlindənsəsə və Allah Subhanahu taala sənə yazdığı ə əməlləri sən edirsənsə, yəni əgər sən ibadat ehli sənsə, gündə 5 namaz qılıb, həccə gedir, oruçdur və başqa-başqa əməllər edirsənsə və çalış bu cür əməlləri də davam elətdir, çünki Allah Subhanahu bu cür əməlləri sənin üçün hasanlaşdırıb. Yəni çalış ömrüyü də bu əməllərsən də, yəni xitam ver. Əgər bir kəs əgər axili üzərində, dilə üzərində isə, bu heç bir yolla haqqə yönəlmək istəmirsə, gəlmək da öz asəmə ilə də davam edəcək, hətta o cür, yəni xitam, yəni oluna gətir. Aydındır? Amma bir kəs ə, asilin üzərində davam edib deməsin, xeyr, mənə bu yazılıb. Çünki Allah Subhanahu va hər bir şəxsdə yəni seçim verib ə, və sadəcə o ə, son hədəfi isə, yəni Allah Subhanahu va taalanın qədərinə, yəni qıraçmır. İnsan bir əməli edib, qədərin üstün atmalı deyil. Məsələn, əgər E, Ağlısı özünün tullu ilə maşın altına və dişib Allahın qədəridir. Onsa mən belə də olmalıydı. Xeyr, bu beləsidir. Yəni, düzdür. Son etibarilə o Allahın qədəridir. Amma o olmamışan qabaq isə Allah subhanıqla sənə seçim edib. Hətta sən düzgün yəni, sesim, düzgün yəni, seçib e, əməl edəsən. Və baxımdan, heç bir halda insan yəni, qədərin üstünə atmalı deyilmiz. Şimdən ki, sən dərsdə misal təhdi ki, bizə Ömr r. vaxtında, Yəni oğrunun uğurlu, bil oğurluq elidir və ömrə razı olan yanı hücrünə gətirirlər və deyir ki, ə, sən artıq mənə yazan bir qədərlə mənə qarşı hücum qaldırazsən, yəni məni aidam verəndən cəza verəcəksən. Baxtı Allahım mənə yazdı qədərdir. Onu ömrə razı deyir ki, yəni, Allahın qədəri ilə də sənin əlin yəni kəsiləcək. Və baxımdan heç bir halda insan asiliyi ilə, yəni qədərə, ə, ə, yəni, misal yəni çəkməli deyil. İkinci mərtəbə isə dedik ki, yazı, yəni mərtəbəsinin yazısı, yəni e, dərəcəsidir. O heyə ilə iman be annə Allah kətəbə filləhül mahbuz məqadiləl xalq fi sema yəhdi şeyu fil kün illə və qəd alimə hu və buyurur ki, bu həmsinə bunu e, Şeyx e, Salih Fuzan aka dilə vasitədə buyurur ki, e, Yazıcı İmam o deməkdir ki, yəni Allah Subhanahu ilə hər bir məxluqatın yəni qədərini ləvh-i mehfuzda, yəni yazmışdır və ə, hər bir şey olmamışdan qabaq, əgər olsaydı necə olacaqdı? Bütün bunlar olmamışdan qabaq Allah Subhanahu bunları ləvh-i mehfuzda, yəni yazmışdır. Bu da artıq ləvh-i mehfuz qeyd olunan, yəni Quranda da dilən ləvh-i mehfuz həmin bu ləvh-i mehfuzdur ki, hər bir şeyin ə, yazdırı, həmin o ləvh məhfuzda, yəni yazılıb. Və onun dəlillərinə gəldikdə isə Allah səna Quran kəndi buyurur ki, "Və laqad katəbna fi zəbur min ba'd s-salihūn." Ibadə, yəni Allah səna buyurur ki, biz artıq e, Zəburda yazılışı, e, zikrdən sonra qeyd etdi ki, artıq yeri e, yer kürəsində e, salih insanlar onların yəni, varisləri yəni, olacaqlar. Yəni, yerin e, varisləri sahəli insanlar yəni, olacaqlar. İbn Qeym Rəhmalı buyuruyor ki, Fəz hə zəbur hünə cəmil kutub e, münəzzələtün minəsəmə lətəqqəsü biz zəbur, Davud. E, İbn Qeym Rəhmalı buyuruyor ki, burada bu ayədə zəbur sözü, yəni bütün nazır olmuş kitabları yəni şamlidir. O təhsil Davud ə.səlama nazır olan zəbur, yəni deməkdir. Və zikr umul kitab əllədi indəhur. Və qeydə olunan zikr isə, həmən ayıda qeydə olunan zikr sözü isə, bu, umul kitabdır. Yəni, o da ləh məhfuzdur. Umul kitab, eləzi indəhu, vəl-ərdəd-dünya və əlbədəd-ü salihun ümməsi Muhammedin s.ə.v. Hədi əsləhul əqvəlisi hədi ləyə. Və İbn Qeym Rahmələ qeyd eləyir ki, orada umul kitab, yəni ləh məhfuzdur, amma yer isə orada dünya nəzərdə tutulur və sal Peyğəmbər s.ə.v-in ümməti nəzərdə kılıb və bu da deyil, e, bu ayə barəsində ən səhil, yəni rəylərdən, yəni bilidir. Həmsində Allah s.ə.v-ə başqayı da buyurur ki, İnnə nəhnu nuhil məutə və nəqdu məqaddamu və əsərəhum və kullə şeyin əxsənə fi iməmin ubin. Allah s.ə.v-ə buyurur ki, biz yəni, yeri e, dirildərik və həmsində e, onların təqdim elətdiklər və onların izlərini də e, yazarıq. Və hər bir şeyi biz e, kitabda açıq-açaq, yəni cəmlədik, e, yəni qeyd etdik. İmin qeym rəhman Allah buyurur ki, "Cəma'a baina al Bu ayədə Allah uثمان 2 yazını cəm etdi. Birinci kitabul əs-sabiq li a'malihim qabla wujudihim. Birinci onların e, əməllərinin e, olmamışın qabaq e, yazılması. Və kitabul muqarin li a'mali. Həmçində onların əməllərinə yaxın olan, yəni yazılı Və qaləbəl məqsudən qəvlə və qülla şeyinə əhsənə və fə imamın mübibin hüvə ləhvülməhvud. Və sözü burada ləhvülməhvudə dələt edir və hüvə umulukta və həmsin kitabın e, yazının yani anasıdır. Və hüvə zikrə ləziyək edəbə fə kəllə şeyin və təzəmmənə və kitabı əəməl dibət qablan yəmələlə və həmsin də və e, həmsin də orda zişiyonla yazı kulların əməllerinin yəni yazdı, yəni nəzərdə tutulur. Və 3-cü ayədə Allah Tala buyurur ki: "Əlem ta'lem en Allah y'lemu ma fi's-sema'i vel-ardh, inna zalika fi kitabin, inna zalika 'ala Allah yasir." Allah Subhanahu buyurur ki, məgər bilmirsən ki, Allah su yerdə və göydə olan hər bir şey bilir, həqiqətən bu hər bir şey kitabda vardır Ve bu Allah üçün çox hasan bir şeydir. Bin Qəsir Rəhmala buyurur ki: "Yukhbiru 'anka mali İmə fi semawati və məsil al. Ki min keşfəh məlum olur ki Allah Subhan өз kamil elimi ilə haqqında kamil elminə xəbər verir və bilir ki hər bir şeyi yerdə və göydə olanlar Allah Subhan Təala əhatəli və ənnehu təla a'liməl kayinat qablə vücud. Allah Subhan da hər bir baş verəcəyini verəcəyi olmamışın qaba, yəni bilirdi. Vaqıatə bədeləsi ləhül məhfuz və hər bir şeyi Allah Subhan Təala ləhül məhfuzda, Ancaq e, ikinci ci mərtəbəyə sünnədən dəlillərə gəldiyidə isə 1-ci Amr ibn As radiallahu anhu hədisdə ki, qəl səmaətu rasulillahi sallallahu alayhi və səlləm yekul: "Katəbəllahu al-maqādil al-khāliq qablan yakhluqa as-samāwāti wal-ard fi Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhu boyurur ki, mən eşittim ki, Peygamber (s.ə.s) deyir ki, Allah subhanə hər bir məxluqatı yeri göy yaratmış 50.000 əvvəl hər bir məxluqatın e, təqdirini e, yaz e, yazmışdır və onun hər şeyi suyun, yəni üzərinədir. E, bu hədis onu göstərir ki, hər bir məxluqatın yəni təqdiri e, yer və göy yaradılmamışın 50 min əvvəl artıq Allah Subhanahu Allahın ilmində e, artıq ləvh-i mehfuzda, yəni yazılmışdır. Beləcə İbrahim İmran ibn Hüseyn radiyallahu anhu ki, e, Allahu və ləm yekun şeyun ə qəbulü və o kan arşu əl, -əl xalq, Allah semavəti və alar, bəqədəvə zikri şey. İbrahim əl-Hüseyn rədillan buluşi fiğaməsəm dedi ki, Allah var idi və heç bir şey yox idi və onun əlşisi suyun üzərində idi. Sonra Allah subhəna yeri və göyü xəliq etdi və hər bir şey ləh məhfuzdə yazdı. Və ə, yazı barəsində, yəni onu da qeyd etmək lazımdır ki, yacə iman barəsində Həmin yazının, yəni 5 dərəcəsi də iman gətirmək lazımdır onun 5 dərəcəsinə. Birinci dərəcə əzəli, yəni təqdirdir. Allah Subhanahu taala həmin qabla al-xalq semavat və alar bi 50000 sene ində mə xalq taala və kul şeyin ahsəna fi iman mubin. yazı dərəcəsi, yəni təqdirdir, ə, əzəli təqdirdir. Onsuz yeri və göyü yarapmışdan 50 min il əvvəl Allah Subhanahu Allah qələmi xəliq etdi və qələmə hər bir şeyin olacağı barəsində, yəni ona əmr etdi və qələm yazdı və buna da dəlil Allah Subhanahu Quran-Kərimdə buyurur ki, və hər bir şeyi biz fi e, e, hər bir şeyi biz imanubib, yəni ləh mahfuzə biz artık onları, yəni cəmihdir, yəni orada yazdı. Təmədələ aləyhələ hədithəni sahibqə, necə ki, əvvəlki hədislər də yəni buna yəni daalət elir. Və ikinci e, yazının e, dərəcəsi isə, Təqdir-i hiyinə xədəlləhumi təqələ bəni Ədəm. İkinci təqdir, Allah subhəndələlə, Ədəm evlatlarından əhd alan olan, yəni təqdir, necə ki, e, Ərəq surəsindədir, Allah-u Teala buyurur ki, Və idəxədə Allahü və idəxədə Rabbukə min bəni Ədəmin zuhurihim zuriyyət və şəhidlərəm ələn e, dərəcə yazının dərəcəsi isə Allah subhanalə adam adəmin e, belindən onun zührundan onun övladlarını çıxardıb bunlara şahidlik etdiyi zaman olan yəni yazıdır ki Allah təala Quran kəminin Ərəf səhifəsində buyurur ki o zaman ki sənin rəbbin adəmin belindən onun əzuriyyətlərin e, çatdı və onlar özünə şahidi etdi ki, məgər mən sizə Rəbbiniz deyilmiş onlar dedi, bəli bizim Rəbbimizsən, biz buna şahidlik etdi, şahid e, şahidlik edirik və Allahu smalla e, bunu belə etdi ki, onlar deməsinlər ki, qiyamət günü biz bundan, yəni xəbərsiz irik. bu da, yəni Quran-Kərim Ərəf surəsinin 172-ci, yəni ayəsidir. 3 e, təqdir isə ömrü, yəni təqdir, yəni, ömrü 2 e, Üçüncü, yəni ömrü təqdiridir ki, Allah Subhanahu taala bu təqdiri də insanın e, ana rəhmində, yəni lütfü halında, yəni olduğu yəni zaman onun yaxçıdır ki, onun təqdiridir ki, o zaman onun e, erkək və ya dişi olması, yəni kişi və ya qadın olması, onun əcəli, onun ömrü, onun bəddətlə və ya xoşbəxt yəni olması, yəni orada göstərilir. Necə ki وهو سعد الله بن محسود رضي الله عنه حسد الشيء فيام صلى الله عليه وسلم بوليشه يجمع خلقه في باط أمه أربعين يوما ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مدغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بعرض كلمات ويقال له أكتب أمله ورزقه وأجله وشقه أوسعه سعيد الله بن محسود رضي الله عنه بوليشه فيام صلى الله عليه وسلم بوليشه هيكتنا السيدات Öz ana bətində 40 gün olduğu zaman onun e, e, xəriqi yığılır və o e, 40 gündən sonra ələbəyə, yəni qan laxtalarına dönür və sonra o bir müddətdən sonra o e, qan e, ət parsalana dönür. Sonra isə Allah subhanələ bilməliyə göndərir və ona e, 4 şeyin yazmağın əmridir. Onun əməlini, ruhsini, əcəlini, xoşbəxt e, və yaxud da ki, e, bəlbəxt yəni, olmasını. Bu da üçüncü təqdir idi, 4-ün təqdir isə həvule, yəni 50 e, qədərdir ki, bu qədər də qədər gecəsində, yəni yazılan, yəni qədərdir. Və 5-ci qədər isə e, günlük, yəni qədərdir ki, hansı ki Allah səndə buyurur ki, "Kulle yom huwa Hər gün o e, öz, yəni işindədir. Yəni hər gün o bir işdədir və bu da onu göstərir ki, e, insanın yəni yazı barəsinə qədəri, yəni 5 qədərdir düzü bəzi alimlər, yəni bunu yəni 4 qədər kimi qəbul edirlər, yəni ə, Adəmin belindən çıxan yəni qədəri qeyd eləm, etmirlər, ancaq şeyx İbrahim Rəhli Rəhmə Allah, yəni bunu burada qeyd edir və bildirib ki, bu yəni, yəni yazı qədəri yəni 5, yəni məhzəbədən ibarətdir. Ancaq onların umumi birliği haqqında isə şeyx buyurur ki, وهذا التقدير اليوم تفصيل من تقدير الحول، دي 5-ci, yani günlük təqdir illik təqdirdən bir hissədir, yəni ondan ayrılan bir hissədir. Bal hul tafsilun min taqdir al-umri li insan, və e, illik təqdir isə onun ömürlü təqdirindən, yəni bir hissədir, ondan ayrılan bir hissədir. Bal umru tafsilun min taqdir al-umr al-awwal ind və di e, ömürlük e, ömürlük e, təqdir isə onun e, birinci e, misal təqdirindən yəni ayrılan, yəni adəmin felindən e, çıxarılan züriyyətlərin şahid olan hissəsindən, yəni bir hissədir. Bu halda təqdir tafsilun təqdiril əzəli əlləzi filəh mahfuz. Fə e, həman e, adəmin felindən çıxaran, yəni şahidi e, təqdir isə o da ləh mahfuzdan yəni ayrılan bir hissədir. Yəni, bu, onu göstərir ki, yəni, kimsə elə fikirləşməsin ki, o təqdirlər ayrı-ayrı yəni, yəni, təqdirlədir xeyr. Onlar hamısı biri-birinin yəni, içində olandır, biri-birinin ayrılan təqdirdir və sonluq etibarilə, hamısı e, sabit dəhar da, löv məhvuzlar. Ona görə e, bəziləri, kesin dəsizli qardaşlardan kimsə sorusu ki, bəs, e, dua hansı qədərləri dəyişir. Dua dəyişə bilər insanın günlük, e, ömürlük illigadanı amma ləvh-i məhfuzda olan təqdir, yəni dəyişilmir. Aydındır. Yəni ləvh-i məhfuzda olan təqdirdə Allah Subhanahu bunun qədərində yazıb ki, o bu falan vaxtda falan danə eləcək və falan şey olacaq. Yəni dəyişən qədər ondan aşağıda olan təqdir qədərlərdir, amma ləvh-i məhfuzda olan qədər isə dəyişilməz, yəni sabitdir. Ancaq üçüncü cü mərtəbəyə gəldinə, qədər 3-cü mərtəbəyə gəldiyidə bu da yəni istəməsidir. Yəni ma'tabatul məşiyə və o, iman bən ki, maşallah o və men lem yeşə lem yekun və və an ma fi semavat və alad min hərəkətin və la sukun illə məşiyəti subhanəhu və la yekun fi mulki ma la yurid. Və həmində İbn Teymiyyə Aqidatul buyurur ki, bu üçüncü qədər, yani istəy istəməsi dərəcəsi isə qadir iman gətirməkdir ki, Hər bir şey Allah Subhanahu istədiyi şey olur, istəmədiyi şey isə yəni olmaz. Yerdə və göydə hərəkət edən və hərəkətsiz olan hər bir şey Allah Subhanahu istəyi ilədir. Və Allah Subhanahu istəmədiyi şey onun mülkündə yəni olmaz. Anca onun dəlillərinə gəldikdə isə Allah Subhanahu Quran-Kərimdə buyurur ki: en yəqula lahū kūn fəyakūn." Allah Subhanahu hər bir şey e, haqqda e, nə istəsə ona ol deyən zaman, yəni o olar. Əgər bir şeyin e, Allahu Subhanahu olmasını istəyirsə, onu o ol disə, o da deyən yani olar. Və həmin Allah təala buyurur ki, "Əlevşə rabbuka la amana men fil ardi kulluhum cəmiən." Əgərdir Allah Subhanahu təala istəsəydi, yerdə olan hər bir şəxs, hər bir şey Allah Subhanahu təala yan iman, yəni gətirərdi. Və həmin Allah təala buyurur ki, "Fəman yuridillə an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islām." Amen yürürid enlahhu cisa dadaharacan fenameəli adde istə Allahmanala bu kiəə Allahmantaala isteddi şaksın es sinəsini İslama atar onun e, sinəsin İslamı inşrah el yerrəə Allah son kim aləini ististerə onun sinəsini dar eder onu ele bir e, veziiyetə sala ki o sıkqlıktan dalıqdan bləçe yani samaya yani uzalı o gödder yəni, o sıkıntı yani Və həmsən, Allah talabə buyuruyor ki, Limən şəh minkum ən yəstəqim və mə təşəunə illə ən yəşə Allah-u Rabbul ələmin. Allah subhanədə ilə e, istədik şəxsiyyə yəni, düz yolda olar və Allah subhanədə ilə istəməz, e, siz istəməzsiniz hətta Allah subhanədə ilə istəməyənə qədər. Yəni, insanın istəyi e, müstəqildir. İnsan bir şey istəməsi Allah Subhanahu olan istəməsindən, sonra izzətlə Allah deyir ki, buyurdu kimi, və mə təşəuünə ilə en yeşəu il en yeşə Allahu rabbul aləmin. Siz Allah Subhanahu istəməyənə qədər, yəni siz istəməzsə həqiqətən də bütün aləmlərin Rəbbidir. Və həmin səbəbdən Allah təala buyurur ki, və lov şəə Allahu məqtə təlo Allah yəfəlu mə yurid. Əgər Allah Subhanahu istəməsəydi, onlar döyüşməzdilər. ولكن الله سبحانه وتعالى إستديني يعني إدار عندما يجب حدثتها جديده أبو ريح رضي الله عنه بقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أهدكم اللهم اغفرني إن شئت ارحمني إن شئت ورزقني إن شئت وليعزم مسأله إنه يفعل ما ما يشاء لا مكفه له حدثتها أبو ريح رضي الله عنه بقوله فيغمبر صلى الله عليه وسلم Sizdən biriniz dua edən zaman deməsin ki, Allahım bunu et, məni bağışla, əgər istəyirsənsə, Allah məni rəhm el əgər istəyirsənsə, Allah mənə ruzi ver əgər istəyirsənsə və hər bir şəxs dua edən zaman öz duasında əzəmətli olsun, yəni yəqin olsun və həqiqətən bilsin ki, Allah Subhanahu istədiyi şey olar və ona heç bir şey ikrah olmaz. Yəni əgər bir şəxsdə bir xeyir istərsə, onun istəyinə qarşı heç bir, yəni ikrah yəni, olmaz. Yəni bu hədis onu göstərir ki, burada Allah Subhanahu-tan istəməsi, yəni məsələ, e, bizə aid olan istək, işte, yani var. Və həmçinin ikinci hədisdə isə bin ibn bin ibn As radhiyallahu anhu buyurur ki, "Ənnahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi vəsallam yəqul: "İnna qulubal banı Adəm bayna asbə'ī as as as as min asbəli Rasulullah <gülüyor> <gülüyor> <affinity> sallallahu alayhi vəsalləm: "Allahu E, Qulubənə alətə edək. Necə, Abullay bin Amr-i Minas radiyalarına buyurur ki, e, o eşdi ki, Peyğəməsəm deyir ki, həyətəndir qəliblər rəhmanın iki parmağı, yəni arasındadır. Necə ki, e, bütün qəliblər, yəni bir qəlb, yəni kimidir. Necə istəyirsə, Allah ələnsə də o qəlbi e, əmən yürəkləri, yəni çöndərək. Sonra Allah sana buyurur ki, Allahumma el qalbleri döndərən bizim qəlbimizi özün yani itaatində, yəni itaitinə, yəni döndür. Amma bu da 3-cü aid olan idi və dördüncü cü mərtəbənin dəlləri isə martabatul xalq və el ijad. Yəni xalq etmək və ə, icad olması, yəni yerinə yetirmək, yani, <həl> xalq etmək yəni mərtəbəsi. Amma iman bi'anna Allahu subhanahu wa şeyin və huve xaliq kulli amrin və hər vallahu O dördüncü cü mərtəbədə Allah Subhanahu taalanın xalq etməsi, yəni mərtəbəsidir. Yəni Allah Subhanahu taala e, bir, bir də nə mərtəbələr nəzər salsaq görərik ki, birinci ci mərtəbə Allah Subhanahu taala həmən məxluqatı istədiyini yaratmaşına bax Onun bilməsi idi. Yəni Allah Subhanahu bilirdi. 2 Allah Subhanahu va taala yazsıdır. Yəni həmən məxluqat barəsində olan yazsıdır. Üçüncü cü mərhələ isə Allah Subhanahu va taalanın yəni istəməsidir. 4 isə artıq Allah Subhanahu va taala istədiyini, yəni xəliq etməsidir. Və bu mərhələdə e, iman da ondan ibarətdir ki, bilinir ki, e, qayim Rəhmanola buri ki, o Allah Subhanahu va hər bir şeyin xəliq etməsi ibadədə iman edilməsidir. Yəni Allah Subhanahu ilə hər bir şeyin, eee, xaligə, onların əməllərini xaliq edən və hər bir hərəkət edən və hərəkətsiz olanına olanın və onların əməllərinin hərəkəti e, və hər bir sakin olan, hərəkətsiz olanın və onların da sakitliyini, yəni e, xaliq edən və <coughs> yerdə və göydə və yerdə olan hər bir zərrənin Yəni xaliqi Allah Subhanahu va Taala-dır, bu onların hərəkətlərini, bu onların hərəkətsizliyini xalq edən, yəni Allah subhanahu Və hər bir məxluqatın e, istər hərəkətli olsun, istə hərəkətsiz olsun, onların e, xaliqi, bu onların əməllərinin də xaliqi, yəni Allah Subhanahu va taala Ancaq dəlillərə gəldikdə isə Allah Subhanahu buran kimi də ki, "Vallahu khalaqakum və ma ta'malun." Allah sizi və sizin əməllərinizi Yani halik ettir. İkinci ayda Allah-u Teala buyurur ki, Allah-u halik şeyin ve huvə ala şeyin qadir. <gülüyor> Allah-u Subhanədəl her bir şeyin halikidir. E ve o her bir şeye yani vekildir. Ve hepsini Allah-u Teala buyurur ki, Zəlikumullāhu la iləhe illəhu Halik-u kulli şeyin <gülüyor> fe'buduhu ve huvə ala kulli şeyin vakil. Allah-u buyurur ki, O sizin rəbbinizdir hansı ki ondan başqa ibadə layiq olan məbud yoxdur və hər bir, o hər bir şeyin xariki Allahdır və yalnız ona ibadət edin o hər bir şeyə Allah subhantala, yəni vəkildir. Ancaq onun dəlləri isə, sünnədə olan dəllərində isə Muğurə ibn Şövə radiyalarını buyuruyor ki, qal, Nəbiyyə s.ə.v. yəqulu xalfa e, xal saləti la ilə illəlləhu hədə ula şərikələ Allahümme lə mənilmə əsiyta və lə mətəlmə mənə ətə və lə yenfazəl cəddih min kəlcəd e, Mugir-i Müşvəbə radiyyələ bəyir üçün mən eşsinim ki, Peygamber sallıqa namazdan sonra deyir ki, La iləhə illəlləh yani Allah'tan başka ibadəl olan məəbud yoktur ve onun e, şərki yoktur ve onun e, onun vereceği heç bir şeye yani maniyə yoktur ve onun alacağı şeye de heç bir yani maniyə yoktur ve onun yanında heç bir e, yəni tərəf, tərəf tərəf sahibi onun yanında heç bir şey, yəni e, fayda yəni verə bilməz. Və vəqad axraja hadisəl-Buxari kitabi l-qədər minəs-sahih və, və qala İbn Battal şərhi el-murad bihadəh hadis ifat qala Allahu taala jamilu amali libad. Bu hədisi İmam Buxari qədər kitabında yazmışdır və İbn Battal bunun şərhində buyurmuşdur ki, Bu hadisdə məqsəd e, Allah Subhanahu Allahın e, öz qullarının əməllərini xəliq etməsidir. Yəni bu hədisi İmam Buhari gətirməkdə məqsədi e, isbat etməkdir ki, Allah Subhanahu Allah hər bir qulun yəni əməllərini yəni xəliq edib. Həmçində Huzeyfə radhiyallahu anhu bunu çəki Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm inna Allah xaliq kulli lisani və suni'atihi. Allah Subhanahu Allah hər bir e, edənin Çoxoğa, Walker, been, loqoğa, rude, yani bu, yani və onun edəcəyi əməlləri de, yani, xalq edəndir. Və adillətu ala hadil məhbud min kitab və sünnə də çoxdur və çoxdur. Yaxısı həsrıha və uqul və fitr səlime şahidəun bəhədə. Qatiətum bə. V şeyx İbrahim Rəhmola qeyd edir ki, Quran və sünnədə yenə bu dərəcələrə aid, yəni hədis və ayələ, yəni kifayət qədər və həmçində sağlam fitrəli ahıllar da yəni buna şahidiyyə ilə həmsinə min qeyyim rəhməlla buyurur ki və hadə əmrul muttəbiqun alayhi beyna rusul sallallahu əleyhi və səllamu əleyhi və alayhi səfədalə kutubul ilahiyəti vəl fitrə vəl uqul vəl i'tibar həmsinə min qeyyim rəhməlla buyurur ki bu 4-cü e, bənd barəsində yəni Allah bir e, məxluqatın və onların əməllərini edəcənləri xalq etməsi barəsində bütün e, peyğəmbərlər yəni ittifak etmişlər və həmçində bütün səmavi yəni kitablar da bu e, rəy yəni, ittifak ittifaq ediblər və həmçində sağlam fıtrəli və sağlam ağıllar, sağlam ağıllar və sağlam etibarlar da yəni buna yəni dəstəkliklər və bununla da inşallah yəni bu e, bu günkü yəni, bitir və xülasəni qeyd etmək lazımdır ki, yəni bu e, bölmədə müxtəsə, yəni öyrən, öyrənəcəyimiz məlumat, yəni Allah Subhanahu Allah'ın e, qədərlərinin, yəni mərtəbələri, yəni barəsindədir və qeyd etdik ki, ümumi olaraq yəni 4 qədər var və birinci e, Allah Subhanahu bilməsi, ikinci e, Allah Subhanahu Allah'ın yazı mərtəbəsidir, üçüncü istəməsi və dördüncü isə e, xəliq etməsi və kifayət qədər də Quran mətnindən yəni dəlillər gətirdim. Beyhənsən qeyd elədi ki, yazı barəsində isə düzü bəziləri 4, amma Şeyx İbrahim Rəhimləhullah isə burada yəni 5, yəni dərəcə, yəni qeyd edib, 5 dərəcə qeyd edib ki, e, yəni onlarla aid, yəni əzəli təqdir və adamdan zuriyyətin götürdüyü zaman etdiyi, yazdığı e, təqdir, məson isə ömürlük, sonra isə e, illik və günlü qədərlər və bunlara da yəni dərlər gətirdik və düzünə Allah bilir. Və sələli Muhammedin və ləli Muhammed.